Meenslief, ek is lief vir jou. Maandag middag om vijf, sam met Kori. Goeiemiddag en hartlike welkom bij my program Meenslief, ek is lief vir jou. Vandaag is saamse ek biekie oor die onderwerp jy moet beskeie wees en dat ek ook op my spijskaart so biekie om jou kind sy saalvertrouwe uh, bestoot te gee. Maar kom ons kyk na die belangrikheid van die goeie saalbeeld in kinders en die stukkie wanneer ons daarby kom. Ek wil net noem, die artikels in die programme is die siening van die betrokke skryver en nou die van die radio of van die betrokke omroeper nie, en die programme word aangebied in samenwerking tussen net radio en FM stereo kom ons luister eerst na een stukje muziek en ek het my draartal vol Randall Wickhamse voete van een voor voordat ons by die rest van my programme vandag kom, hier is Randall Wickham Hy gee my voete van die gemsbok Die kalahari leno op Hy my voete van die gemsbok Die kalahari leno op Ek sal nou veilig op die hoogste tuin Ek sal nou veilig op die hoogste tuin Ek sal nou veilig op die hoogste tuin nou nou kan lop Al die doerings in die ver And he wingerde op die jaartse, Se trooste van die kopie, al zijn nul, Niks dan al zijn ek sal die hoogste duin ek sal nou veilig op die hoogste duin ek sal nou veilig op die hoogste duin ek kan luid al sal daar nie meer skaap in die kampen en en die kraal nie meer bok of vierse bies dat sal ek nog as het hy beleeg, van die jere reddies wat voerom buig. Hy gee van die geemspot, die kan a harien en a hup. Hy gee my voete van die geemspot, die kan a harien en a hup. Ek sal nou veilig op die hoogste Ek so 'n veilige op die hoogste teen Ek so 'n veilige op die hoogste teen ek aan die lug Hy gee my voete van 'n grens af Die kalle hare lenoop Ah Hy gee my voete van 'n grens af Die kalle hare lenoop Ek so 'n veilige op die hoogste Oh, wo ist die Lilly? hy gee my voete van die geningsboek die Randall het dit was te wonderlik om die manse muziek te luister dit is so jammer hy is nou nie meer met ons nie. Ons kyk heel eerste na die woordje beskye. Wees beskye, daar is geskryf, hy was toe beskye, nie aanmatigend of eidel nie. Die frase beskye word gevind in baie skrifte, geskrifte en dit is die towerie woorkie beskydenheid, maar dan bedoel die mens op rechte beskydenheid nie een aangeplakte valse beskydenheid nie, wat word bedoel by besky, beskydenheid of om beskyde te wees dit is om altyd vriendelik en geduldig te wees om mense te verdra en liefde. Een mense moet jou daap saaf toelee om tussen mense saaf, jou saaf, jou medemens, jou geliefde, jou man, jou vrou en jou kinders een eenheid te in en die mense moet het vrede en om in vrede met mekaar te lewe en is mys kyk na die geskrifte woordig sê daarom haat ek hoog, hoogmoed en hoogvaardigheid een verkeerde lewe en slingse woorde en as mys kyk dat as mys nie beskye is nie dan is hy arrogant en arrogantie, hoogmoed hoogvaardigheid is een baie baie leerlijke eigenskap wat mys kan hee want is baie selfsichtig Dit is die toppunt van selfsichtigheid om hoogvaardig en oogmoedig te wees. En natuurlijk is dit iets wat die skepper haat, is om arrogant en hoogmoedig te wees. Ek het vandag ook gekyk wat sê hoogmoed is nie soort wat nie slechts die persoon wat dit gebruik, vervond nie, maar ook elkeen teen wie dit gebruik word. Arrogansie beroof ons van al die goeie dinge in die lewe. Wie nederig is, ontvang reikdom eer en die lewe word daar gesê. Dan is daar versie wat geskryf wat sê gee my net een bykie van ideeërnis hierin dat ek nederig kan wees en nie myself vereer dat ek my kracht en heil in jy mag vind, want ek weet ek is swak, ek buig voor jy neer, hoogmoed bring skande, nederigheid bring weisheid, so om beskui te wees beteken ook om nederig te wees, om soos een kind te wees, om nie iemand seer te maak met kwetsende, kwetsende woorde, om of te denk jy is beter as die ander persoon nie. Want as jy arrogant is, denk jy, jy is vir heweboe ander mense, jy is beter as die ander mense, maar in werkelijkheid is ons amal op die vlak gebore, met die hoeveelheid potentiaal, die saafde geleenthede, al denk jy is nie so nie, al denk jy die volgende ouwe het meer geleenthede as jy gaat. Misschien in die richting waarin jy denk, ja, maar in sy wereldkie daar die soekl of van hy lewe het hy net soveel geleendhede soos die ou langsom een mens kyk dier die, of na die lewe dier jou eie oe en nie deur die van 'n andere man nie as mens nou kyk na arrogantie versus saalverzekerheid daar is een groot verskil tussen arrogantie en saalverzekerheid Die verskil tussen die twee is soms nogal een vaart terrein en mens kan self die twee bij geleentheid verwaar. Waar een vrou wat bijvoorbeeld selfverzekerd voorkom eindelijk meer arrogantie aan die dag lee, dan verwar mens dit betek hier daarbij. En ek denk wat die een mens as selfverzekerheid sien, kan een ander sien as arrogantie. Een mens kyk na die wereld om jou, dier jou eie oe, dier daar die ondervindinge wat jy gehad het, daar die milieu waar jy groot geword het, daar die kultuur waar jy groot geword het, en daarom is dit nogal een onderwerp waar jy soms een troebel water in jou omgeving sal kry, maar kom ons kyk na paar idees rondom die verskil tussen selfverzekerdheid en arrogantie. Net soos die selfverzekerde mens met selfvertrouw optree, kom een arrogante persoon ook met die selfverzekerde houding na vore en toch is daar weesendelike verskille in die twee houdings. Selfverzekerde mense raak nie ons wanneer die teekanting ervaar nie, want hulle is in beheer. Met ander woorde, dis in orde wanneer ander mense ook hulle ei het en nie saam met jou stem nie. Selfversekerde mense hou van debat en stimuleerende gesprekke waar verskillende menings op die tafel gelee word. Arrogante mense daarin teen hou nie daarvan dat hulle siening weerspreek word nie. Hulle laat min ruimte vir ander menings en kan selfs kwaad raak wanneer hulle opinie nie aanvaard word nie. Die rede hiervoor is dat hulle arrogante persoon dikwels iedere laas selfbeeld het. Sy arrogantie is dikwels die masker waar achter hy sy laas saalwaarde en swak saalvertrouwe wegsteek. Daarom, wanneer, hy sy, mening, of an, wanneer sy mening uitgedaag word, ontstel het om. Die persoon sal dus sy laas saalvertrouwe verberg of camoufleer achter oordreewe vertoon van saalversekerteid wat in eindelik arrogantie is. Om jou saalvertrouwe of jou saalbeeld blink te poets, verkry jy dan een rigide denkpatroon om jou saaf te beskerm. Arrogante mense kan dikwels spoggerig raak oor jou saaf en de prestaties, veral in die teenwoordigheid van mense, waar hulle minder bedreig voel, of waar hulle bedreig voel. So kan een vrou in die teenwoordigheid van akademisie dalk waardig voel, en sal dier spoggerig vertoon van haar wyshede en kennis probeer indruk maak. Die saafverzekerte persoon sal echter maklik met haar saaf in die situasie wees en nie nodig het om goedkering van ander te kry nie. Die saafverzekerde persoon kan gemakkelijk communikeer sonder om eie foute te probeer wegsteek of haar iets voor te doen wat sy of hy nie is nie. Die arrogante persoon steek dikwels saafvertwijfeling weg onder een bravade van vertoon en valse saafvertrouwe. Een selfverzekerde persoon sal die selfverdrouwe en sy eie vermoenvaardig hierdie hee en bereid wees om sy foute en sy leemtes te herkien. Een arrogante persoon daarin teen sal eder sy foute en leemtes probeer wegsteek en sy sterkpunte beklim toon. Die rede hiervoor is dat hy nog nie vrede gemaakt het met sy eie tekortkomingen nie. Dit is veel gemakkeliker om met een selfverzekerde persoon mee te om te gaan, as met een arrogante persoon. Een selfverzekerde persoon sal jou met respect behandel en gemakkelijk laat voel, terwyl een arrogante persoon jou ongemakkelijk laat voel, en meestal in alles een soort van competitie sien van wie is die beste en wie is recht. Arrogante persone probeer, ander mense domineer, en sien dikwels nie hulle eie verbale gedrag en houding in nie. Een sien het ook natuurlijk in hulle verbale gedrag en houding. Die selfverzekerde persoon daarin teen oor het een meer oop en positieve lichaamshouding waaruit ‘n gemakkelike selfvertrouwe straal. Een selfverzekerde persoon het die vertrouwe in sy eie besluiting kies is. Daartien oor wil een arrogante besluite, en menings, op een dominerende manier, op ander afdruk, ken jy dag iemand, in jou omgeving wat so is, ook in die nou saaf kyk, is jy iemand wat gemaklik is in jou saaf, ander sy siening respecteer, jou eie fout te herken, vir een ander, een plekje in die zon gyn, bly is wanneer ander presteer, goeie op, en positieve communicatie handhaf, en dan, As dit so is, is jy waarschijnlik een gezonde, selfversekerde mens. As jy iemand is wat nie anders in mening stelt nie, jy is altyd recht, jy argumenteer oor alles wat jou nie aangaan nie, of aanstaan nie, en jy is angstig in die geselskap waar jy nie goed genoeg voel nie, en jy steek dit weg onder een valse berwade van vertoon, dan neig jy waarschijnlijk meer oor na die arrogante type persoonlikheid. Jy kan van ‘n arrogante persoonlikheid verander na een mens wat saa uitstraal. Hoe doen jy dit? Gin vir elke ander persoon ook sukses en voorspoed. Gin elke persoon sy mening en weis jy respect daarvoor. Begin dier die focus op jou drome droom en doolwitte te plaas en werk hard daaran om uit eie reg een suksies te maak van jou lewe. Wanneer jy waardig suksiesvol is, het jy nie nodig om jou te poets met valse brawades en arrogantie nie. Ek dink, die belangrikse ding is om, op, om te focus op aksie, om jou selfvertrouw te bou en nie op woordes daar te maak om vir wereld te vertaal hoe goed jy is nie. Kom ons luister na nog een stikkie muziek en dand ek van so opnamekie ook hierso. Die eerste opnamekie is van krete wat sê, dus Greta weert, sy sê, hou moet jy is nie alleen nie. Kom ons luister eers na Rai Dillon Dylan en Elisma Teron met I Need. ek is nogal baie um, vir die wapen van die blijdskap. Um, net hier die laaste paar weke waar Erik is, ek probeer die weering byvoorbeeld opzit. En dan is dit drie, drie voor en toe, dan word ek, ah, oh, bleef die glas weer, denk ek, ek raak nou so uh, stram uit en, en stress en so, en dan onthou ek altyd, jy draineer al jou energie, als jy aan die klein jakkel is die hele tyd um, aandag nie, en focus op die negatiede tyd, so ek is nogal een wat glo skid het af, skid jou vere af, get on with it, ons krijg allemaal zwaar, elke met sy eie tasie, en um, ek, ek dink ek vat maar eerder my tasie as iemand anders te sinne, so ek bier voort, en ek dink ek, jy, ek ga nie moet opgewee nie, ek ga net bier opstaan, is amper soos gym, soos om fiks te word, en ek het, het achtergekom, dat ek het een nieuwe vrug van die geest, amper ontwikkeld, en dit is selfbeheersing om, uhm, die dier te dink in stede van om elke keer kwaad te raak as iets verkeerd gaan. So dink daar oor sustain jou energie as dit een moeilike persoon is dan sê ek hou van jou as persoon maar dit wat jy nou die oomlik met die werk is nou nie het my aangenaam, dit het ek nogal geleer so moet die persoon kritiseer, jy vat die vat daar stikkie uh, die die weer in werk nie. En dan natuurlijk nou met my soon wat nou uitgegroeide reus al is um, is nou, nou dier die tenurvase so hy is nou soos een groot buffel en vir die keer sal so hy rof praak wow wow show hout finds whatever um, so wat groei saam met jou kind jy kan nie verwacht, in jou kop is dit alke kleerter of baba maar die kinder groei, dier die teenheidsfases dier die, ek het het al gesê van tevore, dier die kouk en dan later kom hy na Brannewijn by die kouk so ek wil my verhouding met my kind vir srikkelijk graag behou hy so, is dier verloof ook so ek het besluit, al bring Frankie wie hy is dier ooit gaan ek, lang vir vir Deborah ontboot het, gaan ek kies doelbewus om van my seense kies te hou en gelukkig kunheid die vir my wonderlijke meisjes saam en eet wat flauw, het is makkelijk om, um, het is waar hy mee wil, maar al het hy een moeilijke persoon gebring, dink ek, moet jy kies, jy moet die verhouding van jou kind altijd beskerm, dink ek, so dat het nie daai lang leemt is, het is die partijgezinne krij zwaar, ses maanden stoltes, bekleid vreselik, die leven is so kort, dink ek, so um, werk aan jou verhoudings en, en ek geef deesdaal ook nie meer om om die minste te wees, en stien as, as of ek nou een Engel verander het en een heilau het nie, maar ek vat die pad van die minste geweld. Minste, minste energie, minste geweld, sê my farm, sê maar ek sit een pink strikkie daarom. Ek ontmoet verskwiklik baie vrouwens die afgelopen in maar 7, 8, 9 jaar by dames steeds en so an, en ek het hulle leer ken, en in die proces eindelijk het ek myself ook leer ken. Um, Ek denk ons is allemaal in die boot met baie verskillende skoene wat ons moet aantrek. Daar moet jy nou vreselik uh, vrouwlik wees en feminin aan die hond wat jy moet stille resensie. So dat is weer een ma. Um, ek is nie getrouwd nie, ek is geskeis. So ek het uitdagings betek jylle wat een man sou hee om um, handyman goed als recht te kry. Maar vir wie van jylle wat getrouwd is of in een verhouding is, moet jy al die verhouding ook koester. Um, dan met die koskoop, baie van ons is werk het, ek is reisend, ek skrywe, ek werk, ek trek op, so daar baie druk op ons, en baie kere voel ek ook, um, ek treed daar sêne af te jy moet nooit ook, dat jy so sit, jy sê, oh, sê die vende recep, elke dag, hallo wereld, ek staan baie kere op, dan voel ek die twee woordings wat hy ben, op uitgroei, en die sterk en dan ken ek dit, my hart is so, so ek werk baie aan my sachte harte hee, en om die probeer ontspannen wees, om... Ehm um, dit probeer fokus op op my voorregte soos om hier aan te kom vandag in hierdie reen die mooi blomme so ek het nou uitgepak in hierdie reen was my moeilik en ek sien my kleren is veilig is net gesnat gesweet so dit ek kan of daarop fokus en nou oorbegin klaar of ek kan dink kyk hier die mooi blomme wat ek as 'n geskenk wat ek hier kon rangskik ek kan sien ek het um, soveel gaves ook om voor dankbaar te wees, en ek besef, elkeen van ons het gaves, betekere dink mense, o, daar is jy san het baie gaves, ek het werk op, wat het net ontwikkel, so ek wil jou aanmoedig, ontwikkel jou passies, en koncentreer op die mooie van die lewe, ek sê hier kom ons van die lelik gaan onder die mat, en het bestaan, en ek glo nogal om die lelik aan te spreek, om dan na te kyk, die kleine of en dit te diffuse, soos so, een balon vol gif, het schoon, en dan koncentreer op die mooie goed, maak dit die grootste in jou lewe, en bring dit na elke rol van jou lewe, wanneer jy werk toe gaan, wanneer jy nou jy man gaan, wanneer ek met reis betekent, wanneer oh, ek nie kaal brei, maar dan, dis dit is net ek in die kar, so ek beter maar, jy weet my eigen geselskap probeer geniet, so geniet dit om jy te wees, geniet jouself, geniet jou, jou wees en jou, jou um, persoonlikheid, en ek, die die negevruchte van die geest is vir my, in, in gelasheers 25 tot 28, denk ek, is vir my, Fantasties, ek leer oor en oor en oor, en dit is opgeplak by my plek waar ek werk, so dat ek kan check, aha, nie geduld nie, nee? of jy was onvriendelik, of jy is nie gasvry nie, so daar is altijd goeie om aan te werk. So ek probeer, die ook meer die fout by myself, so nie die fout nie, ek denk, ons is allemaal beautiful, ons het allemaal plekies waar ons kan werk, en dit bemoedig my, so bemoedig jou Die mens wat jou die beste kan bemoedig is jy die, ek tap in by die skepper, ek tap in by sy stilte, by sy schoonheid, by sy gaves, by sy gifts wat hy vir my gee. En ek, ek bring dit na elke rol in my lewe, en wanneer ek gefrustreerd rat, het sien ek, oh, die boelie in my is uit, of die uh, onplassierige ene is uit, en ek probeer hulle bykie gaan lus. So, het is soos leisel, soos paare, dat ek nie die wildhart loopt in die lewe nie. So ontwikkel jou persoonlijkheid.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 Dit was Greta Weid met Hou moed jy is nie alleen nie En ek het die opnames een bykie sag, ek hoop jy kon dit mooi hoor En ek hoop dat die mens die dinge wat sy vir ons bring, dat ons dit ons eiwe kan maak en ek het ander paar opnames ook dat ek so die loop van die maand sal speel met positieve gedagtes en positieve idees dier Greta Weid Ons kyk na volgende op my spijskaard, is die belangrikheid van die goeie selfbeeld in kinders. Een mens moet probeer om een positieve persoon in een kindse lewe te wees en dit te help met die ontwikkeling van een goeie selfbeeld. En as mys nou kyk, daar is baie volwassenes om een mens wat sien hoe die skade uitstek aan hulle persoonlikheid aangebring is dier een slechte selfbeeld en wat hierdie slechte selfbeeld aan hulle verhoudings en de self doen. En ons lees altyd en ons hoor gedeeld van selfbeeld en hoe belangrijk dit is maar wat kan ons doen om kinders sy selfbeeld op te bouw as jy vraag. Kom ons kyk eerstens wat bedoel word met selfbeeld. Selfbeeld kan beskryf woord as een persoon sy siening van hom of herself en het sluit kognitieve, emotionele en sociale elemente in en eenvoudige term beteken selfbeeld hoe jy jou as mens evalueer en hoe jy rol in die wereld sal beskryf kinders word ongelukkig nie met een goeie selfbeeld geboore nie en talle aspekte kan die ontwikkeling van een goeie selfbeeld in kinders benadeel Dit is grootliks die taak van ’n ouwer om een goeie selfbeeld in sy kinders te bou. Soos kinders echter ouwe raak, speel ander persoene soos onderwijsers en maats ook een rol in hierdie selfbeeldontwikkeling. Hierdie aspekte is moeilik vir ouwers om te beheer, maar indien ouwers reeds ‘n positieve selfbeeld in die kinders ontwikkel het, sal dit vir die kinders makkeliker wees om negatieve aspekte van buitenkant positief te hanteer. Hoe kan jy help in die ontwikkeling van die goeie selfbeeld in jou kind? Ek het een paar wenke uitgehaal hoe jy as ouwer een actieve rol in die ontwikkeling van jou kindse selfbeeld kan speel. Onthou, een kind is baie, baie beinvloedbaar en hy leer nog hoe om die lewe buiten te hanteer en as jy het as ouwer moeilik maak vir die kind, gaan daar die kind En sy latere lewe probleem hee. Hy gaan het moeilik ervaar om een positieve selfbeeld self te hee. En onthoud toch, moet nie jou kind afbreek nie. Dit is so slag of die kind te sê, jy is dom. Jy kan het nie doen nie. Jy gaan het nie recht kry nie. Jy wil het nie doen nie, jy slag. En daar die woorde wat jou na die kind sê, sy hele lewe sy hele toekomst benadeel en as die mens nou dink, baie mens wat probleem het vind hulle probleme in die kinderda, dinge wat aan hulle gedoen is of hulle gesê is wat veroorzaak dat hulle hierdie swak self beeld, hierdie komplekse wat deels heel kindig is ontleed en ontwikkel en gehaald moet word Die vraag is, hoe kan jy aktieve rol speel? Die antwoord, wees bewust daarvan, dat jou kind een enieke individie is. Net soos elke lewe mens op die aardboel, een enieke individie is. Dit is belangrik om individuele starters te motiveer. Kinders moet die geleendheid kry om hulle self te wees. Jou kind is nie een klein replika van jouself nie, en jy kan nie jou eie lewe dier jou kinders uitleef nie. Hou jou verwachtinge van jou kinders realisties en gee erkenning en motivering op die dagelikese basis. Motiveer hy kinders. Kinders reageer baie beter op positieve versterking as negatieve kritiek. En dit is hoe ons allemaal ja, maar is al is ons nou al uitgegroei. Een mens reageer baie beter op positieve versterking as wat jy die heel tyd hoor hoe slag jy is. Geef jou kind die vrijheid om ouderdom gepaste keeses te maak en los spasies vir foute maak. Kinders moet foute maak, hulle leer uit foute. En want ons amal groot of klein maak foute, ons nie meer een van ons ons wil maak nie, Ons amal gaan foute maak en dis die manier hoe ons as mense leer is dier ons foute. Kinders moet van kleins af besief dat amal foute maak en dat dit geleentede is verleer. Gee ook vir jou kind ouderdoms gepaste verantwoordelikhede. Dit help om jou kind te bemachtig en leid na die bemestering van take. Anvaar jou kindse negatieve emoties en leer hom of haar hoe om daar oor te praat en hoe om het te hanteer. Wees een goeie rolmodel vir die effectieve hanteering van emoties. Maak pret, lach, speel en kreativiteit een dagelikse activiteit in jou gezin. Geef jou kinders onvoorwaardelike aanvaarding en liefde en maak dit vir hulle so makkelijk as moendlik om met jou te praat. Jou kinders moet weet dat jy altyd lief is vir hulle en liefsel blijf, hulle maak die saak, wat nie, dit is baie, baie belangrik. Indien ouwers die dinge implementeer, speel hulle actieve rol in die ontwikkeling van een goeie selfbeeld vir die kinders. Hoekom is dit echter belangrik vir die kinders om een goeie selfbeeld te hees, sal jy nou vraag? Die antwoord is selfbeeld speel een belangrike rol op alle vormen van ontwikkeling. Kinders met swak selfbeeld is bang om kansen te vat, bang om maats te maak en boe alles bang om hulle self te wees. Wanneer kinders voel dat hulle nie goed genoeg is nie, gaan hulle oppe probeer goed wees. Owers kan dan gedragsprobleme waarneem. sommige kinders probeer oorkompenseer en word baie pleasing so dat allemaal van hulle moet hou. Hulle probeer allemaal in of in amal sy so goeie boekies bly dier te doen wat hulle dink daai persoon sal wel hele my doen. En dit is glad nie wat ons wil heen nie. Kinders sal in so geval alles probeer doen om populair te wees. Hulle sal selfs verkeerde maats maak en dan het die mens probleme. Dit plaas kinders in een baie baie koisbare rol tydens socialisering. Vertek hier leerkinders ook nie en hulle kinder da, om te socialiseer nie en dit maak hulle leven ook baie baie moeilik as hulle ouwer woelt en dit kan vir die rest van hulle leven uh, letsel op hulle laat. En hierdie probleme kan baie baie negatieve invloed op jou kreerse lewe en zee, so ek nou reeds genoem het. Kinders met die zwak selfbeeld, kyk ook nie mooi na hulle self nie. Hulle is nie lief verweelig is, hoe hulle lyk like en wat hulle kan doen nie. Erge gevoelens van self haat, kan leie na gemoeds en gedragsversterings, soos, soos eetversterings, self en depressie. Baie keer snuikinders hulle arms, of hulle knies hulle fel, of hulle vat een lemmikie en hulle traak, snuie op hulle handpalms, of hulle hande, of hulle arms, of selfs hulle bene. Een kind met een swak selfbeeld, ontwikkel in een volwassene, met een swak selfbeeld. Dit het een negatieve inpak op die volwassene, sy verhoudings, sy werk, en emotionele welstand. Een van die kweesies, wat een mens, kan waarnem by mense is een swak selfbeeld, vooral in die geval waar mense in die huwelik is. Dit veroorraak stremen in die huwelik. Dit kan selfs lei tot narcisme. Een swak selfbeeld in volwassenes kan lei na gevoelens van wantrouwe, onzekerheid en oorafhankelijkheid van die maat om om gelukkig te maak. Dit kan ongelooflike druk op die verhouding plaas en Natuurlijk onrealistiese verwachtingsskip. Dit is baie duidelik dat die negatieve selfbeeld die ontwikkeling van kinder op alle vlakke negatief beinvloed. Die kind ontwikkel in een klein mensie wat omself haat en nooit goed genoeg voel nie. Hierdie klein mensie ontwikkel in een volwassene wat steeds precies die voel en dit spoel oor in die volwassene verhoudings met anderse met hulle vriende, met hulle collega's, met hulle levensmaat, en met hulle kinders. Pas jou kinders mooi op, en begin van dag, om 'n goeie selfbeeld, in jou kind te bou. Ons amal, is speciale, en neke met baie baie waarde, waarde, en, een plek, in die wereld van ons. Dit is baie belangrik, dat jou kind, en selfs jy dit moet besef. Kom ons luister na nog een stukkie mysiek, en na dit gaan ek Greta Weid sy opnameke speel Sit en wacht voor jou mond, want dit wat jy vir jou kind sê, of It may you